Din castel privind apusul. Din castel privind apusul, plânge tânăra crăiasă, Apa mării scânteiază munduioasă. Un pescar pe lângă țărmuri, vâsla întinde îndreptându-o, apa mării ducea luntre legându-o. Spre castel de-pururi ochii, iar șave de numai șteme, apa mării în adângul. Cui să mă cheme?